Je me baladais sur l'avenue Le cœur ouvert à l'inconnu J'avais envie de dire bonjour A n'importe qui N'importe qui, Et ce fut toi Je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler Pour t'apprivoiser Aux Champs-Élysées Aux Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie תמידי הוא המינוי, איני יתוס גבולי, אוה שאן זה לי זה. תמידים שרנדבו, תנזסו סל וקדפו, קיביב לגיטרה למה, לסואר ומתן. אהלן ג'וטי הקומפניה, אוהנה שורטה, אוהנה דנסה, אוהנה מפאפנסה, סנברה סה. אוהו שאן זה לי זה. ראשון זה לי זה. אוסולי, סון אפרי, עמידי ועמי נוי, אילי יטוס קבולי, ראשון זה לי זה. סוור דרז אנקוני, איזה מתן סיר לאבנות, דרז אמורת תוטי טורדי, פעלה לונגני, אידולטוואלה לקונקור, אנורקסטרה מי לקור, טולי זויזו די פוינט די זו, שאנטר לאמור. אוהו, שאנס אלי זה, אוהו, שאנס אלי זה, אוהו, שאנס אלי זה, אוהו, שאנס אלי זה, אוהו, אסורי, סולאפרית, עמידי ועמידי.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 שלום לכם, כאן רדיו קסם וכאן צחוק בי שתיים וכאן אנחנו אמירה ואהרון ודותן הטכנאי ואנחנו שמענו שיר על מקום שאנחנו לא נהיה בו בזמן הקרוב. לא, אבל היינו. אבל זה היה מזמן. בסדר, נו, אתה יודע, ברשימת המקומות שאני עוד רוצה להיות בהם זה לא ראשון... גם טוב. אני לא, אבל בכל זאת, אנחנו לא סתם אבל... משמיעים פה את שאנזליזה ואת ג'ו דה סאן. כי... אז למה אנחנו משמיעים? כי... כי אתה רוצה לקנות לי מתנה נחמדה? מה פתאום? בדיוק, אם אני ארצה, אני אקנה לעצמי. כי בעוד יומיים זה יום הבסטיליה, משהו. אה, כן. בעצם כי... יום העצמאות. והשנה יחגגו את זה ב... לפי הקורונה, בצורה מצומצמת. כן, בקפסולות, כן. משהו כזה. משהו כזה. אז uh, מזל טוב ויום הולדת שמח לצרפת uh, לרגל uh, יום הבסטיליה. ואנחנו נשמע עוד שיר באווירה צרפתית, עם לחן צרפתי, עם אקורדיון צרפתי, שחיים uh, חפר uh, כתב לו מילים עבריות, והוא מתרחש לא בפריז ולא בצרפת, אלא דווקא כאן, קרוב, אתם יודעים, ביפו, רביעיית מועדון התיאטרון. <אז> איפה יפה בעולם, כשעוברות החתיכות, עם שפתיים צבע דם, איך שהן מנטמדות, וואלה זאת תמימות פצצה, רק תקרא לה היא תיתן קפיצה, ותברח לה בריצה. ככה זה בעולם, אין אמון לבני אדם, נערכנו סך הכל, מהשטח הגדול. בואו נשתך רבי בירה, כל אחד יגמור עשרים, ונראה אצל אלבירה, מה עושים החברים. שר גם שיקו הנהג, מושיקה נבזגה, ואת בוקר הכלפן, ושוטר אחד חלפן. אין אין פה יפו בעולם, בוא נצא עכשיו עם לוט, לטייל על סרט הים. שם יושבים עכשיו זוגות, מתחבטים כמו שיכורים, אבל כשאנחנו רק עוברים, מסתלקים הממזרים. ככה זה בעולם, אין אמון הם בני אדם, מה אנחנו סך הכל, מהשטח הגדול. בוא ניקח פה כיסא נוח, ונמכור אותו לשמי, ונקנה כרטיס קולנוע, ושורה חמש בצליל. שם אגר את שיקו הנהג, משה גן אבא זגן, אלי בוקר הכלפן, ושוטר אחד חנפן. אין כמו יפו בעולם, פעם דרך חלונות, באנו אל תוך פן העם, רק ניגשנו לקופות, סתם לבדוק את המנול, ופתאום נדלק פנס כפול, ושוטר עמד ממול. ככה זה בעולם, אין אמון בבני אדם, מה אנחנו סך הכל, מהשטח הגדול. לשופט עיני מלווין, שנכנסנו לבדיקה, אבל את ארבעתנו לבית סוהר הוא תקע. שם אגר את שגתו הנהג, מוישקה לבזגה, אלי בוקר הקלפן, ושוטר אחד. כן, זה סיפור עצוב על... טוב, שמעתם, כן. שמענו, שמענו. מה את אומרת שנשמע עוד אקורדיון נחמד קצר? למה קצר. לא? אקורדיון כן. כן? זה נחמד. אז אנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו... נדבר. נדבר. lelo cluerak mani chave מלווה, אני רק מלווה. הנה פה הזמרים, בצלילה נעזרים, אך עם תום ההופעות הם זוכים. me well> die גם לי יש נערה, ואותה אוהב נורא. בחצות, על סף ביתה, בטחינה אשאל אותה, הפעם הנוכל להיכנס לביתך, כן? ככה כבד. אז היא צוחקת, את תעזוב, אתה רק מלווה. שווה, אני רק מלווה, אני רק מלווה. אה, זהו זה מרממי, בו סיפרתי על עצמי, הסיפור עצוב כזה שנצפט. החזה, אך אם תיתנו גם לי תשואות הכל היה שווה אשוב לי בשמחה רבה להיות המלך כן, שר וליווה את עצמו באקורדיון שלמה בר אבא. האחד והיחיד, ואנחנו, כישרון אדיר. אנחנו רוצים לומר לו מזל טוב בר אבא, כי אתמול, אתמול הוא חגג את יום הולדתו ה-70, כבר 70. לא רואים עליו. לא. עכשיו, השיר הזה, זה בעצם הסולו היחיד שהוא שר במקור בלהקת פיקוד מרכז. לא היו לו יותר שירי סולו, כי הוא היה יותר שחקן <תורן> מאשר... פטרן ושחקן, זה. כן. ואת הביצוע הזה הוא שר בזהו זה, ב-1978, וזה כנראה הפרק הכי מוקדם של זהו זה, שהפך, שקיבל עריכה דיגיטלית ושופץ ועלה ליוטיוב, אז תחפשו את זה. זה שווה. ואם בר אבא, אז יצק, אז אנחנו... נורא... לא. נמשיך בשיר של יצק, שיר... על הארץ היפה שלנו, עם מקהלת הילדים של צדיקו, ולא סתם. וואלה. כן. כבש, נקצור חידה במעגל, מלביטל הורים זורמים ללבבי, מים, סכין משקיעים את הסבות, רדפים ומזילים כמו באגדות, ועובד הים, מאבק כנבות אבן, ומשמי יבוא, סטירת לחי יכבד, אני כל כך רוצה שלא תהיו לי below jesus, yeah. below jesus. Yeah. Below jesus. שאנחנו אוהבים את יד מאוד. טוב. ומחכים לזה, וזה שתחזור. כן, והיא תחזור. תחזור, תחזור, וזה יקרה מהיר. ועכשיו... כן? זה. הגרסה של שפיתה לאלף בית של נעמי לא שמר. יפה. של שמר מחר, לפני 90 שנה, נודה. מעניין מה היית אומרת על הגרסה הזאת. מי יודע. Hey, shut up, it's education time Aleph oh, he'll bet, it's a house Gimel, it's a big one What's the other one, that's the other one That's the other one הייתה שפיתה שיש ש... שיאמרו שעשתה שפטים בשיר הזה. <laughs> אתם, אתם שומעים שם אה, מעבר לקו אה, את הצחוק... <laughs> שלום, בדיוק חשבתי על זה, מעניין מה נומי הייתה חושבת על הביצוע הזה, אבל אתה יודע מה, לדעתי, לדעתי הייתה אוהבת. כן, יפה, טוב. אה... ‫בכל זאת, נדמה לי שמצא חן בעיניה ‫גם הכול פתוח עם מלך הזמר המזרחי, בזמנך. ‫-וגם למהות ששם היא קצת התבאסה ‫מזה ששינו לה קצת את המנגינה, ‫והיא לא מתחת שמקפידה מאוד מאוד, ‫משהו, שינו לה איזה צליל, ‫היא קצת התרכזה על זה, ‫ואחר כך היא הביאה איזה תיקון. ‫אני חושב שבהקלטה המאוחרת ‫של אייל לופטין או כזה, ‫אחר כך היה איזה תיקון שלה, של המנגינה. עכשיו, חיים, אנחנו מדברים עכשיו באופן ספציפי, כמו שאומרים, כי יש, יש דבר משמח מאוד עכשיו שצריך לדבר עליו, וזו הקלטה חדשה של שיר של נעמי שמר, שמאחר ימלאו 90 שנה למולדתה. נכון. אז בוא תספר על השיר הזה. אני מבין שאתה ועוזי פתאום גיליתם אותו ככה... מתחבא לו אמן. באיזה פינה היא... של, של ארכיון uh, קוליס, uh, uh, uh, הערוץ הראשון. אז זהו, האמת היא שעוזי ואני אנחנו uh, די נציגים של מה שנקרא, שהיה ערוץ 33 על המוזיקה, המוזיקה הוותיקה, מה שנקרא, הנוסטלגית, אבל במסגרת uh, יום הולדת 80 לרבקה מיכאלי, לפני שנתיים, אני חושב, uh, במסגרת פרויקט שלנו יחד עם בית לסין, הרמנו אה, מופע יום הולדת אה, לרבקה ומצאנו פתאום את השיר המדהים הזה אה, אז עוד לא ידענו, זאת אומרת הוא אקטואלי תמיד אבל אז עוד לא ידענו שאנחנו נשתמש בו שנתיים אחרי אז אה, ביצע אותו במופע הזה הזמר השחקן אה, עידו רוזנברג מתיאטרון בית ועכשיו פתאום לאור המצב העלינו אותו עוד פעם ואמרנו זה יכול להיות מדהים להקחית את השיר הזה פנינו לרבקה לחברתנו שאנחנו כבר uh, מלווים אותה המון המון שנים על הבמות, הוא זה עוד התחיל עוד הרבה קודם ביורדים על השבוע ואני בהמשך אחר כך בבת 26 בפעם השנייה uh, והצענו לה להקליט את השיר הזה ביחד והיא קפצה על המציאה ונכנסנו לאולפן ועשינו ביטוי וגם קילמנו איזשהו קליפ נחמד שאפשר לראות ברשתות והמילים כל כך כל כך אקטואליות להיום ונעמי שמר בכתיבה במילים כל כך פשוטות וכל כך טהורות uh, מתארת את המצב uh, שלנו היום, זה פשוט לא ייאמן, זה שיר שנכתב לפני עשרים שנה לתוכנית האחרונה של סיבה למסיבה, היא קליטה אותו במיוחד, uh, כתבה אותו במיוחד לרבקה מיכאלי, נעמי, הם היו חברות, חברות נפש, ולמרות ששירים כל אחד מהצד השני של המטרד בדעות הפוליטיות שלהם, היו חברות מדהימות. וזה שיר, האמת, האמת כואב. באמת, המילים שהיא מתארת שם, נעמי, זה כל כך מתאר את מה שקורה היום, אנחנו כל כך מזדהים עם זה, וזה המצב להיום הזאתנו, ואנחנו חוגגים את זה בסך הכל, אבל uh, שיר כואב. זה נקרא עולם הפוך. עולם הפוך, כן, פרה כחולה. ואין שם... mm -hmm. לי כוח להבדיל בין החכם ובין הכסיל, בין הימין ובין השמאל ובין הקודש והחול. אין, גאוני, גאוני, פשוט אין מה לומר, עם מנגינה נהדרת. כבר שמעתם? אנחנו עוד מיד נשמיע. חיים, איך עוברים עליכם ימי הקורונה ופוסט סגר? רוצים את האמת או... אנחנו רוצים רק אמת. אבל אתה יכול לייפות אותה אם אתה רוצה. האמת היא שקצת קשה לייפות את האמת. האמת היא, קשה לנו. עצוב לנו, עצוב לנו מה שקורה, כואב לנו על כל התרבות, סגרו אותנו, נעלו אותנו. אה, מה אני אגיד, אה, ימים לא פשוטים, באמת, אנחנו היינו בשיאה-שיאה, כן. בסדרות שלנו, ונדבר עלינו, בסדרות, במחוות שלנו, בכל היכלי התרבות, ופשוט נעלו, סגרו את הכל, זה משהו שלא קרה מעולם. אני מגיל 13 זוכר את עצמי על הבמות, עוזי עוד קודם. וזהו, הטוב לנו, אנחנו, אני רואה את כל האמנים סביב, אתמול הייתי בהפגנה בכיכר אבין, <עש> פגשתי חברים, חסקנים וזה, המצב לא נעים בכלל, בכלל, בכלל. ואנחנו שורדים, יש אנשים ששולחים אותנו להחליף מקצוע ושנלמד לעשות משהו אחר בינתיים, אבל אנחנו יודעים לעשות רק את זה והכי טוב, אנחנו מתגעגעים לקהל שלנו. ובימים אלה אנחנו מוכנים להופיע, אנחנו מופיעים לכל קהל ש-20 איש, 20 איש, 50 איש, הכל לפי ההנחיות, לפי התו הסגול, לפי מה שמחליטים עבורנו. Okay. לפעמים לא, ב... לא נראה, אנחנו לא מבינים כל כך את ההיגיון, וזה עוד יותר קשה, אבל אנחנו לא נוותר, ואנחנו נשארים כאן לשיר, לשמח, ואני חושב שבלי תרבות אין חיים. כן, אני מקווה שזה יעבור מתישהו וכמה שיותר מהר, ואנחנו נשמע את השיר של רבקלה עם Hello. האחים אסנר. הנה, שומעים אותו ברקע. נהדר, ותודה רבה. תודה, חיים, ורק בריאות. רק בריאות ובשמחות, ושיהיו ימים יפים. תודה לכם. תודה, להתראות, ביי. ביי, ביי. ביי. <עש> ויש לי יום יום חג. הארץ היא המדינה, השלב הוא שחור, ועל ירי הלבנה, רובץ ענן אפר. ואין לי כוח להבדיל, ביני חכם ובין עציר. בין הימין ובין השמאל, ובין הקודש והחול. עולם הפוך הוא משוגע, ואם אין לחם ישוגע, רק חולה בערב. הקיר. קשה לי לפעמים לדעת איפה ראש העיר. קשה לי לפעמים לספור את כל הטעויות. קשה לשאת ולפעמים פשוט קשה לחיות. <ש> ואין <ש> לי כוח בהבדיל uga היא הנצח. הדברים קורים. זה לא כל יום נישוק בנצח. לא כל יום פורים. ולא כל מה אמר עיתון כמה אמר חז"ל. כמעט כולם מתים בסוף אפילו מר שגאל. ז"ל ואין לי כוח להבדיל בין החכם ובין הציל בין הימין ובין השמאל ובין הקודש והחול עולם הפוך הוא משוגע ואם אליכם ישוגע כן, זו הייתה הקלטה חדשה של שיר שנעמי שמר כתבה לרבקה מיכאלי לסיום אה, סיבה למסיבה. את זוכרת? סיבה למסיבה. זוכרת, אחרת, זוכרת, באמת לא יאמן כמה שזה אקטואלי גם היום. אז הנה עוד, ש... שיר. עוד שיר של רבקה מיכאלי, שגם היום הוא אקטואלי, זה שיר שכתבו ינקלה רוטבליט ויאיר רוזנבלום. הנה, בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שטר של מאה מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן הדח הזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזר? תביט אל הישר אל העיניים, בנימין זאב, אהההההההההההההההההההה תביט אל הישר אל העיניים, כמו אבא אוהב, ותגיד לי כמה רצית, כמה בכית, כמה שתית. אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב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 ותסביר לי איך לא נפלת, לא התבלבלת, איך לא כשלת, אני לוקח שתי שנים מביט זה. בנימין זאב, לגנה העברי הראשון כבר ניקו את השליש ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשוש רק דרך אגב כדי שתדע ואם תרצה אין זו אגדה תשטוף את האפר מנה... and you can see it from my eyes. <laughs> Put your hand on your heart and tell me, how did you see it? How did you see it? How did you want it? I'm taking a hundred thousand dollars and I'm giving you the message. I'm giving you the message. You're giving the government. A Jewish woman like this, להיות חוזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה. רבקלה. מוכשרת בטירוף. עכשיו, לא רק נעמי שמר נולדה בשלושה עשר, שלושה עשר. 13, 13, ביולי, משהו כזה, מחר, נו, לא, בקיצור, מחר. כן. אה, זה היה יום זה מוצלח. זה היה יום מוצלח מאוד. למשל, כן. אה, ב-1941 נולד אהוד מנור, למרבה הצער הוא אה, מת בגיל 63, אבל גם הוא נולד ב-13 ביולי. והוא היה כישרון אדיר ובן אדם נחמד מאוד. נכון, נכון. אנחנו, יצא לנו לדבר איתו לא כמה מעט. כמה וכמה פעמים, ופשוט, באמת, נשמה טובה היה. וצער מאוד, גם היום שהוא לא איתנו. ואהוד מנור כתב הרבה שירים... מקסימים אחד-אחד. ורבים מהשירים המקסימים שהוא כתב היו עם מתי כספי, החורים בדל לחיים ארוכים. אמן. וזה אחד השירים האלה. ي <laughs> ن and she's a little girl in a regular day and she's standing in the corner and in the corner I'm like, if I don't do anything, I just do it myself No, no, no, no, no, no, no can find a place הוא מצחיק, מתי כספי. כן. הוא לא רק זמר טוב, הוא גם מצחיק. אז אמרנו אל... שהשלוש אל... עשרה, או השלושה עשר, בכל אופן, מחר, יום גדול במוזיקה יום הישראלית. יום טוב למוזיקה הישראלית, כן. אמרנו נעמי שמר. אמרנו עוד מנור. אמרנו עוד מנור. ולשמחתנו, השלישי שנולד ביום הזה, איתנו, ואנחנו מאחלים לו אריכות ימים ובריאות טובה, וזהו, דן אלמגור. וכמובן, מזל טוב. ומזל טוב. מחר הוא יהיה בן 85. וואו. הוא יתארח אצלנו. במעדן ויניל, נכון. אמת? נכון, ואולי אנחנו נצליח uh, להעלות אותו לשידור גם במעדן ויניל הבא, אנחנו ננסה מאוד. Uh, ואנחנו נשמע שיר שדן אלמגור כתב, uh, בני נגר הלחין, מתוך... מופע, מחזמר מדהים, שנקרא אל תקרא לי שחור. אחד הטובים. וזה נקרא קליפסו בשחור לבן. Barchov La Mara כן, איזה יופי. כן, הם מתגעגעים לימים שבהם אפשר היה לסגור את הכל בלנשק בישבן של... <laughs> כן. <laughs> אז הנה עוד מישהו שיהיה בן 85, ביום שלישי, אילי גורליצקי. אוי, אשכרה יום טוב. עכשיו תראי איזה יופי, הנה כאן הוא במערכון מתוך uh, תוכנית uh, הרדיו שלכם לשעה קלה, שהוא יתארח uh, בה, ואירח. מישהי שהקדימה אותו בכמה חודשים לגיל שמונים וחמש, שושיק שני. וזה, איזה יופי. זה נקרא מראה מעל הגשר, מערכון חמוד שלא שומעים אותו הרבה. זה חבל. לי גברת. גברת, תסלחי לי אבל גברת. גברת, גברת, בבקשה לא לקפוץ. גברת, אני מבקשת באופן אישי לא לקפוץ לירקון. אדוני. אני אקפוץ מתי שאני רוצה, לאן שאני רוצה ואיפה שאני רוצה. גברי, בבקשה, רק היום התפרסם מאמר, שם מלא מיקרובים, והלכלוך מאוד מאוד לא נקי. נכון. אני מבקש מאוד, מפני שאני קורא לשוטר להחזיר את רגל החופשית למעקה. אדוני, זאת ארץ חופשית, אני יכולה להיות אפילו עם שתי רגליים חופשיות באוויר. הנה, ככה תראה. היי, תעזב את הרגל שלי! אז תחזירי אותה למעקה. תעזב את הרגל שלי, אני אומרת לך. היי! יותר טוב? כן, קצת יותר טוב. לא, לא, ימינה. כן, למעלה. אה, זה טוב. כן, זה הרבה יותר טוב. לא, לא, לא, אל תעזוב, מה איתך? תחזיק. תחזיק, כן, כן. מעל הברך, ככה, ככה. זהו, זהו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יעקב זה לא גבר? לא! מה שנוגע לנשים, אני יודע מעצמי. אל תסתכל עליי שאני צנון. לא הכמות, אלא האיכות. אבל תאמין לי, גברים זה בהמות, גם אני מודה. צנום, אבל בהמה. כן, בהמה. בהמה צנומה, אבל בהמה. אבל לקפוץ מבהמות לדגים בשבילו? מה אני לא עשיתי בשבילו? מה לא עשיתי בשבילו? סליחי די אבל מה בעצם עשית בשבילו? מה אני עשיתי בשבילו? מה אני עשיתי בשבילו? תחשוב על משהו. על מה? משהו, משהו כזה פראי, כן? הכי מסוגר האולם! נו, רק היית יודעת על מה שאני חושב. גם את זה אני עשיתי בשבילך. את? לא. כן, אני. אני? זאת הצרה שלי. שחרר לי את הרגל בבקשה. גברתי, תאמין לי, גם לי לא נעים לאחוז בפומבי, אה, סליחה, בפומבי, ככה רגל זרה. לא נעים לאחוז. לא, אה, זאת אומרת נעים, אבל, אה, גברת... תודה, אה, אז אה, קצת יותר גבוה תחזיק, כן. וימינה, זהו. אבל, אבל אני עוד אקפוץ. אני עוד אקפוץ. פשוט לא נעים לי להפסיק את השיחה באמצע, אתה מבין? אז מה אתה אמרת? תראי, גברתי, אני מבין שאת אדם עצמאי ומבוגר, ו... וה... מי מבוגר? התכוונתי להגיד בעלת רעננות בשלה. כן, אתה ממש מתוק. אני בהחלט בשלה, אדוני, אתה רואה אותי? אני עברתי את כל הגיזונים, הריסוסים והזיבולים האפשריים. כן, אין דבר, אין דבר בקשר לגברים שאני לא יודעת. ובכל זאת, כל פעם אני מתאבת מחדש לנצח כמו ילדה. ליבי השסוע חוזר לבתוליו עד השסוע הבא. כל פעם שאני קופטת מהגשר אני אומרת לעצמי, יותר לא! סליחה, גברתי כבר קפצה מגשר? תגיד, גשר בארץ? בנות יעקב, אה? ספטמבר שישים וארבע, קפיצת רוב. מכל גשר בארץ אני קפצתי, אדוני, חוץ מנחל התנינים. מקרובים כן, אבל תנינים זה לא. בעצם שאת עוד... אני שחיינית בדם, אדוני. זה מה שהורג אותי. אני רק מגיעה למים, אתה מבין? אחת שתיים מתרעננת, והופ, מתחילה לשחות חזה. למה אתה עוזר? למה אתה עוזר? תחזיק! תחזיק מעט בשביל מה? למה את בעיקור שוחר כל כך טוב. הלא, הלא, הפעם, הפעם זה סופי, אדוני. הפעם אני, אני קשרתי משקלות בחגורה. הנה, תמשש, תמשש. מה, אתה לא מרגיש? לא. לא? כן, זה, זה ברזל רך. לא, לא, אל תעזוב, תחזיק, תחזיק, תחזיק, כן. תחזיק כי אתה המגע האחרון שלי עם החיים. בבקשה, עוד קצת, עוד קצת מגע, אדוני. קצת שמאלה מגע, כן, למטה, זהו. אז ספר לי על עצמך, תגידי, אתה אמרת שאתה גבר, למה אתה התכוונת? לא, לא, גברת באמת, לא התכוונתי לשום דבר, לא, אני בעצם לא ממש גבר, אני יכול להוכיח. אזרח, מה שנקרא. אדוני, כבר... אדוני, אדוני אותי, אתה לא תרמה בבקשה. האחיזה הזאת היא אחיזה של גבר. גברת, תעמידי לי, אני רק במקרה מתגלח. <laughs> אז זה קצת בטח. <laughs> אני רציתי להיות למשל שחקנית קולנוע, <laughs> אבל אין לי צ'אנס בגלל הצנימות. <laughs> צנום, אבל לא גבר. <laughs> חשבתי להיות דוגמנית, אבל הוריי לא הרשו לי. האחיזה הזאת היא, היא באמת במקרה. יש לי שתי ידיים שמאליות בלהחזיק נשים. <laughs> כלומר, עזבו אותי מאות. מאות. אני הרגשתי שיש בך משהו משגע באופן סיטוני. תחזיק, תחזיק את הברך. מאות הידיים האלה זה חשמל, חשמל. אני לא האמנתי שזה שוב יקרה לי באמצע היום, בגשר. אבל זה חזק ממני. אמתי מי! אהה! אתה החזרת לי את האמון באדם. את צלעת בלגשת. אתה הצלת אותי ממקרוא לא, אני שלך. לא! (מחיאות) כבר לא עושים מערכונים כאלה. לא, אבל בהחלט געגוע. שניהם מוכשרים. שניהם מאוד מאוד מוכשרים, ומה את אומרת ככה? עד לסוף התוכנית, אנחנו נמשיך לחגוג. נמשיך לחגוג עם הצרפתים יומיים לפני יום ה... עצמאות שלהם, ונשמע קצת שירים צרפתים שעושים שבוח טוב. למה לא התחלנו בצרפת, בואו נסיים עם אז צרפת. אז הנה אנחנו נמשיך עם אה, נינו פרר ששר על הטלפון. Okay. איך לי תדעי אם השיר הזה לא השפיע על שיר הטלפון של uh, הגשש, למרות שהמקור שלו זה לא זה, אבל... Uh, הכל יכול להיות. עכשיו, נינו uh, פרר, נינו פרר הוא נינו פרר, הוא, uh, הצרפתי, הוא נולד דווקא באיטליה, וגם הזמר הבא, שקוראים לו אנטואן, הוא נולד במדגסקר, אבל אז הייתה חלק מהאימפריה הצרפתית. Mm -hmm. אנטואן, הוא... עוד שיר שעושה מצב רוח טוב, שנקרא רטטטטה, נדמה לי שזה היה איזשהו אות של תוכנית ספורט או משהו כזה ברדיו, אבל אני לא בטוח. <תקל> סובר <sum> טה של אנטואן מביא אותנו כמעט, כמעט, כמעט לסוף התוכנית. אנחנו uh, נפרדים מכם ואומרים לכם שבוע טוב. אנחנו אומרים תודה לדותן, שהיה הטכנאי שלנו. תודה לך, אהרון. תודה לך, אמירה, ואנחנו... עברה אחלה שעה, לדעתי. בהחלט, מאוד נהנינו. ואנחנו נסיים עם מי שאנחנו התחלנו איתו, ג'ודה סן, וכאן הוא שר שיר. שגם עושה מצב רוח טוב, במקור של פקו פקו שהוא ספרדי, טקה, טקה, יאללה נורתה רטה, לטקה טקה, עושה לי הרבה כל הרטטוי והטקו הזה. תחזרו אלינו בשבוע הבא, אני אשתדל לעשות לכם מצב רוח טוב, גם ביום ראשון. ועד אז פשוט תחייכו. ותישארו בריא. הכי חשוב. La fille qui dansait m'était montée à la tête Quand encore des rires m'a dit l'ami reste calme Car on prend au réel si tu regardes sa femme Mes ailes s'avancent vers moi et laissent tomber sa rose Avec un billet qui propose un rendez-vous à la sienne d'âme ‫תודה רבה. טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה טאקה